і плебеїв – пришлого населення. У німецьких народів важливим фактором виникнення держави і права було завоювання ними територій Римської імперії. Є свої особливості виникнення держави і права у народів Стародавнього Сходу, де важливу роль відіграла необхідність організації громадських робіт при будові каналів. У народів Центральної і Південної Америки, Інкі і Майя, визначну роль в процесі появи держави і права відіграло землеробство. У східнослов'янських племен причиною виникнення державності було переродження органів військової демократії в державні. Особливістю виникнення державності славян і німців є те, що вони з'явилися як ранньофеодальні і фактично минулий етап рабовласницької держави і права. Таким чином, виникнені держави в результаті розпаду первісного суспільства мало свої передумови. Держава і право з'явились там і тоді, де і коли суспільство розділялось на класи з протилежними інтересами. У різних народів держави виникали по-різному, але скрізь в основі лежала класова боротьба. Існують і інші концепції виникнення держави. Це теологічна теорія. Прибічником її був Фома Аквінський 1225-й, 1274. Проголошуючи походження держави від Бога, він обґрунтовує її вічність і непорушність, виправдовує будь-які реакції держави, висловлює думку про те, що будь-яке посягання на державу приречено на невдачу, що Божа влада, вкладена в руки правителя, покликана захищати благо всіх. Патріархальна теорія полягає в тому, що держава водиться від сім'ї і являє собою результат її історичного розвитку і розростання, а абсолютна влада монарха – це продовження батьківської влади. Основними представниками названої теорії були Арістотіль, Фільмер, Михайловський та інші. Так Роберт Фільмер у своєму творі «Патріархія чи природна влада короля» доводив, що абсолютна влада монарха бере свій початок безпосередньо від Адама. Держава виростає з сім'ї, а монарша влада через Адама, від Бога, і тому не підпорядкована ніяким людським законам. Договірна теорія – Пояснює виникнення держави внаслідок об'єднання людей на основі добровільної згоди договору про те, що одні будуть управляти, а інші виконувати їх управлінські рішення. Представники цієї теорії Горацій, Спіноза, Гобс, Руссо, Радіщів та інші. Психологічна теорія пояснює виникнення держави і права особливими властивостями, що лежать в психіці людей, які притаманна потреба до покори, усвідомлення залежності від видатної особистості. Народ є інертною масою і нездатний до прийняття рішень, а тому потребує постійного керівництва. Одним з фундаторів цієї теорії був Л. І. Петрожицький, 1867-1931. Теорія насильства. Згідно з цією теорією, держава виникла як результат завоювання одних племен іншими. Перетворення в рабство одного народу іншим. На думку прихильників цієї теорії, держава є тією силою, що утворюються завойовниками для утримання в покорі завойованих народів і зміцнення певної влади над переможеними.